і затвердив його, брата Іслама, на кримський престол. «Я прийму його, коли Бог просвітить мій розум непомильним рішенням», відповів Ібрагім улюбленою фразою і дав знак Замбулові, що розмову закінчено. Але кизля рога не підводився з колін. «Воля твоя, султане, та хай буде тобі відомо, що Іслам – Гірей ще приханув від Джанібеку потрапив до Геурів і сім років перебував у почесному полоні в найзапеклішого ворога, ворога Порти, польського короля, де навчився зміїної хитрості і лукавства. Він боягуз? О ні, він сміливий як барс. Це то хай буде іслам Гірей ханом. Несподівано для Замбула вирішив султан. Я пошлю його на Азов, коли спорядять флот через Каспій, Волгу і Дон. Азов буде твоїм без нього, переконував Замбул. Твій неосяжний розум змішає з чорною землею Яурську фортецю. А Іслам, хай буде тобі відомо, готує бунт проти тебе. Ібрагім схопився на ноги. Негайно зараз запроторити в Дарданельську фортецю Іслам Гірея, крикнув Ібрагім. І на Крим вислати військо, сто тисяч, двісті тисяч. Не треба війська, заспокоював султана Замбул. А коли повелиш призначити ханом Мухаммеда, боягузливі татари стануть смиреннішими ніж при Бегадирові. Повеліваю, рік Султан. За Білим островом Мармара бушує море, а в Дарданелах тихо, тільки сивими ребрами біжать хвилі, і тихо хлюпається об берег. Фортеця Султанія над самою протокою. Біля фортеці стоять дві поіржавілі велетенські гармати. Ядра, вистилені колись із цих гармат, пробили віковічні мури Константинополя, і крізь пробоїни увійшов до міста Магомед II завойовник, щоб стяти голову останньому візантійському імператорові Костянтину Палеологу і погрозити всьому світові своїм мечем. Тепер грізні жерла цих гармат. Уже настрашні нікому, але вони є. Їх ще не скинули в море, вони свідчать про колишню воєвничу Могутність порти, хоч нині стережуть тюрму. Заходить сонце, море щедро кидає на берег Червоні шалеві хустки, та враз кається за свою щедрість І швидко хапає їх із ріні залишаючи тільки черленні тороки на піску. Ніч западає раптом, сонно дихає вода, як людина в трудному сні, поривчисто зрідка. І так без кінця, тижні, місяці, роки. І тільки як сон згадується іслам Гіреєві, ворожба старої циганки і дитяче пророцтво Дівчинки мальви, немає нічого. А молода сила нуртує, і біль визволяє душу. Крим ісламові зрідка приносять вісті з батьківщини. Іноді запливе в затоку якась рибацька байдарка, то гляди вірні, переодягнені капекулу. Яничарський гарнізон роз'їхався з кафи. По півострову забирати Татарських юнаків У Аджем Оглани в Криму голод Саранат доконала степ Люди у увідчої Йдуть за перекоп І не повертаються Залишаються жити на диких полях Все більше і більше людей Купують грамоти в хана А він рада дає Бо хоче Бахчисарайський палац Уподібнити до Стамбульського бію сарая. Крим пустіє. Від розкладених трупів людей, які загинули голодною смертю, шаліють пошесті, Турецькі мубашири забирають на ринках у татар усю здобич. Стамбульський двір вимагає золота. Азов здався, та від цього султанська скарбниця не збагатіла. Російський цар, наляканий Ібрагімовою погрозою вирізати християн у Туреччині, наказав донцям і запорожцям залишити Азов. Збратані кількамісячним азовським сидінням російські та українські козаки підпалили порохові льохи і віддали туркам купу каміння. А що робить Мухамед? Він, як і Ібрагім, не виходить із гарему і щотижня виселає в Стамбул чауша з листом, у якому присягається невірність. Іслам Гірей у Дарданельській фортеці, мов загнаний у клітку лев. Сефергазі ще не здавався. Він знає всі таємниці державного ладу порти, і вже кілька місяців сидить у Стамбулі, сподіваючись зустрітися за землю. Та небагато сподівань покладає іслам на старання Аталика. Він пробує діяти інакше. Пише листи, в яких закликає скинути Мухамед Гірея струну. Листи розходяться по всьому Криму, сам готується до втечі. З дня на день чекає іслам торгової паштарди, якою він пробереться через Дарданелли і Босфор у Чорне море. Заснула сторожа. Ледь-ледь хлюпочуть хвилі, та не чути, щоб хтось полохав веслами, а за затихлі води Дарданелі. Чому ж не йдуть? Затримали? Пронюхали? Неподалік. Тихо стукнулася об берег байдарка. Хтось іде? Один. При місяці сріблиться бородата голова Сефер. Сефер Газі підійшов близько до іслама. Плескати обличчя надималось від стримуваного віддиху. Повіки зійшлися так тісно, що не видно крізь чілини чорних зіниць. А талик сердитий. Іслам бачить як він на силу стримує лють, намагається вгадати, що могло трапитись. Розплющилися очі. Гнівним поглядом проштрикував сефер свого вихованця. Схопив його, в хлопчика за барки, потряс. Зів'яв старий, опустив руки і пішов до берега, спотикаючись об камінь. Сів. Звісив ноги у воду, мовчки присів біля нього збентежений іслам, знав, що гнів атамана недаремний, видно